«Араби мають працювати, а я сплю та їм». «Ти, арабиня, для втіхи і насолод». «Для насолод? Яких же?» «Моїх». «Твоїх?» – вона засміялася. «Чи не занадто ти кволить для насолод?» Він образився. Блиснули гнівно йому очі, сіпнулася щока, пожбурив книгу на килим, гукнув «Підійди сюди». Вона ступнула моби до доложа і ніби в бік, ще ближче – а коли не хочу, маєш слухатися моїх повелінь. Ти ж християнин, бо не схожий на турка. Християнин? Це було так несподівано, що він розгубився. Хто тобі сказав, що я був християнином? А й так видно, хіба не правда? Тепер це не має значення, підійди. Не підійду, поки не знатиму. Що тобі ще? Повинен відповісти мені. «Ти, нахабне дівчисько, підійди!» «Ні, ти скажи мені. Чув про тих сімох отроків, що заснули в Ефесі?» «В Ефесі? Ну то що? Вони досі сплять?» І Брагімою починала вже подобатися ця дивна пригода у власній ложниці. «Принаймні, я не чув, що вони прокидалися, – сказав він звеселено. Тепер ти вдоволена». «А той священник», – не відступалася вона. «Який священник?» «У святій Софії. Коли турки з їхнім султаном вдерлися до Софії, там правилася свята служба, всі стояли на колінах і молилися. На Амбоні стояв священник, який вів відправу. Тоді яничар шаблею кинувся на священника і вже замірився, щоб розрубати його, але той затудився Христом, позадкував до стіни храму і стіна розступилася і сховала священника. Він вийде з неї, коли буде кінець невірним. Ти мав би чути про це. Не чув, і ніхто тут не чув про таке. Це якась дика вигадка. Чому ж дика? Це знають усі поштиві люди. Настася зграбно ступнула ближче до ложа, нахилилася над кинутою книжкою, перегорнула сторінки. Не знаюся на цьому письмі, якесь дивне. Вмієш письма? Чому б не вміла? Всього вмію. То йди до мене. Не піду. Цього не вмію і не хочу. З тобою не хочу. Примушу. Хіба що мертву. Ти дівчина? Мав би побачити вже. Але ж ти не хочеш, щоб я на тебе подивився. На Ібрагіма насувалася незрозуміла нехіть. Думав уже не про втіху, а про те, як знайти почесний для себе відступ і як поводитися з цим дивним дівчам надалі. Казати правду, Рушен, як жінка, нічим не приваблювала Ібрагіма. Жінка має бути безмовним знаряддям втіхи, а не вдарятися у високі розбалакування, що й наступивши до ложниці. «Ти чия донька?» – спитав він, щоб виграти час. «Королівська!» Засміялася настася, зухвало стріпнувши пишними своїми червонястими косами. Ібрагім не зрозумів або не повірив. «Чи я, чи я?» «Сказала ж, королівська. Де тебе взято?» «В королівстві. Де саме?» «Питаю». «Вже там нема, де була». Він поглянув на неї уважніше, прискіпливо, недовірливо, навіть зневажливо. Нікчемна самозванка, просто дурне дівча, але ж справді дивна на вигляд і Поводиться вкрай химерно, ніколи ще не чув він про рабинь, які б сміялися, щойно попавши в рабство. Йому захотілося подумати на самоті. Не знав самотності, не мав часу на неї, але іноді гостро відчував у собі якусь нез'ясовану тугу. І лише згодом відкривалося, то туга за самотністю. Прагнемо того, чого позбавлені Гаразд, махнув він утомлено Іди сьогодні, покличу тебе згодом Куди ж мені, дивуючи його ще більше, спитала дівча Знов туди їсти і спати? В ній таке справді було щось не таке, як в інших людях А чого б ти хотіла? Науки Може ти забула, хто ти? «Рабиня, але дорога, ти все знаєш, якби все не хотіло б учитися. Тебе ж учать співати і танцювати».